Розділ 14. Вибір акцій пасивним інвестором. Розгляньмо приклади ширшого застосування методів аналізу цінних паперів. Оскільки в загальних рисах ми вже описували інвестиційну політику, рекомендовану для двох категорій інвесторів, Грем розглядає рекомендації щодо інвестиційної політики в розділах 4.7. Зараз логічно буде зупинитися на тому, яким чином можна використовувати аналіз цінних паперів на практиці. Пасивний інвестор, який дотримується наших рекомендацій, купуватиме лише високоякісні облігації і диверсифікований набір акцій компаній лідерів фондового ринку. Він має переконатися в тому, що ціна, за якою він купує акції, не надто висока згідно із застосованими стандартами. Формуючи диверсифікований список акцій, інвестор може використовувати два підходи. По-перше, керуватися структурою фондового індексу Dow Jones'а, а по-друге, добирати акції на основі кількісного критерію. У першому випадку він, по суті, формує портфель, куди входять акції компаній-лідерів фондового ринку, до яких належать як акції зростання з високим коефіцієнтами ціна акції до прибутку так і менш популярні і дешевші акції. Можливо, найпростіший спосіб зробити це – придбати всі 30 акцій у такій пропорції, у якій вони входять до складу фондового індексу Dow Jones. 10 акцій кожної із 30 компаній за середнього рівня 900 обійдуться вам приблизно в 16 тисяч доларів. Численні дроблення акцій, які відбувалися впродовж багатьох років, призвели до того, що середній курс акцій за фондовим індексом Dow Jones на початку 1972 року складав 53 долари за акцію. Аналіз даних попередніх періодів показує, що інвестор може очікувати приблизно на такі самі результати в майбутньому, якщо купить акції кількох інвестиційних фондів, які мають репутацію лідерів фондового ринку. Як уже було зазначено в коментарях до розділів 5 і 9, сьогодні пасивний інвестор може досягти цього, просто купуючи акції низькозатратного індексного інвестиційного фонду, дохідність якого видалі відображає дохідність фондового ринку США загалом. У другому випадку інвестор використовує низку критеріїв для того, щоб купуючи акції переконатися в тому, що він отримує перше – Мінімальну дохідну якість, як досягнути в минулому дохідності, так і поточного фінансового стану компанії. А також, друге, мінімально необхідний розмір прибутку й активів на 1 долар ціни однієї акції. У кінці попереднього розділу ми запропонували сім таких якісних і кількісних критеріїв для вибору конкретних акцій. Розгляньмо їх по порядку. Перше. Адекватний розмір компанії. Усі мінімальні вимоги до показників, загалом і до розмірів компанії, зокрема, інвестор встановлює довільно. Ми рекомендуємо виключити невеликі компанії, бізнес яких не зможе опиратися впливу несприятливих економічних та інших факторів, що особливо актуально для промислових компаній. У таких підприємств також виникають хороші можливості, але ми не розглядаємо їх як такі, що підходять для пасивного інвестора. Ми заокруглимо цифри. Визначимо для промислової компанії розмір річного обсягу продажів на рівні не менше 100 мільйонів доларів, а для комунальних компаній не менше 50 мільйонів доларів загальної вартості їхніх активів. Друге. Достатньо стабільний фінансовий стан. Для промислових компаній поточні активи повинні щонайменше вдвічі перевищувати поточні зобов'язання – Тобто значень цього коефіцієнта повинно дорівнювати двом. Крім того, розмір довгострокових зобов'язань не повинен перевищувати вартість чистих поточних активів або оборотного капіталу. Для комунальних компаній зобов'язання не мають бути більшими за подвійний обсяг їхнього капіталу за балансовою вартістю. Третє – безперервна історія виплати дивідендів. Виплати дивідендів за звичайними акціями впродовж щонайменше останніх 10 років. 4. Відсутність збитків. Відсутність збитків упродовж щонайменше останніх 20 років. П'яте. Зростання прибутків. Збільшення прибутку на акції як мінімум на 1 третю за останні 10 років за умови використання середнього значення за 3 роки на початку і 1. В кінці десятирічного періоду. Шосте. Помірне значення коефіцієнта ціни акції до прибутку. Price to Поточна ціна акції не повинна перевищувати середнє значення прибутку за останні три роки більше ніж у півтора раза. Оптимальне значення коефіцієнта ціна до балансової вартості. Поточна ціна не повинна перевищувати балансову вартість акції яка представлена в останньому звіті – більше, ніж у півтора рази. Водночас значення коефіцієнта ціни акції до прибутку нижче за 15 мусить відповідати вищому коефіцієнтові ціна до балансової вартості. Ми пропонуємо таке правило – добуток цих коефіцієнтів не має перевищувати 22,5. Це значення відповідає добутку коефіцієнта ціна акції до прибутку – ПІ на І – 15, та коефіцієнта ціна до балансової вартості ПІ на 1,5. Якщо коефіцієнт ціна акції до прибутку ПІ на І дорівнює 9, то коефіцієнт ціна до балансової вартості ПІ на Бі може бути і 2,5 тощо. Загальний коментар. Ці вимоги встановлені спеціально з огляду на потреби і темперамент пасивного інвестора. За допомогою двох протилежних способів вони виключають більшість звичайних акцій із кандидатів на включення до портфеля. Із кола претендентів будуть виключені компанії, які перше надто малі, друге фінансовий стан яких відносно слабкий, третє зазнавали збитків упродовж десятилітнього періоду, четверте не мають тривалої історії постійної виплати дивідендів, до найважливіших критеріїв поточного фінансового стану компанії із перелічених вище належать показники фінансової стабільності. Значна кількість великих і раніше стабільних компаній знизили значення коефіцієнта поточної ліквідності або надмірно збільшили свій борг, а подекуди в останні роки і те й інше водночас. Два наші останні критерії накладають додаткові обмеження на вибір акцій. Адже від компаній вимагаються більше прибуток і активи в розрахунку на 1 долар ціни однієї акції, ніж можуть забезпечити популярні на ринку акції. Це стандартний підхід більшості фінансових аналітиків. Власне, вони твердо переконані в тому, що навіть консервативні інвестори мають бути готові до того, щоб заплатити щедру ціну за акції обраних ними компаній. Раніше ми висловлювали протилежний погляд, який переважно ґрунтувався на відсутності адекватного фактора безпеки, коли поточна ціна акції надто сильно залежить від зростання прибутку компанії в майбутньому. Читач повинен сам вирішити для себе це питання. Зваживши спочатку всі аргументи. Ми нічого не маємо проти того, щоб пасивний інвестор використовував як один із критерій відбору акцій вимогу помірного зростання прибутку за останні 10 років. Якщо цього не відбувається, можна говорити про те, що в діяльності компанії настав регрес, принаймні з погляду віддачі інвестованого капіталу. Пасивному інвесторові не варто включати акції таких компаній до свого портфеля. Хоча, якщо їхня ціна дуже низька, їх можна розглядати як вигідне придбання. Говорячи про максимальне значення коефіцієнта ціна акції до прибутку на рівні 15, слід мати на увазі, що його середнє значення для всього інвестиційного портфеля може опинитися в межах 12-13%. Зверніть увагу, що в лютому 1972 року акції компанії American Tail Tail продавали за ціною, що в 11 разів перевищувала її середній трирічний прибуток, власне, як і поточний. Але для акцій компанії Standard Oil of California цей показник був менше 10. Наша головна рекомендація полягає в тому, щоб під час формування інвестиційного портфеля значення коефіцієнта Прибуток до ціни, Earnings to Price, який перебуває у зворотній пропорції до коефіцієнта ціна акції до прибутку, Price to Earnings, було щонайменше таким же високим, як і значення поточної догідності високоякісних облігацій. Іншими словами, коефіцієнт ціна акції до прибутку не має перевищувати 13 трьох десятих з урахуванням того, що дохідність облігацій класу AA становить 7,5%. На початку 2003 року дохідність корпоративних облігацій із рейтингом AA і строком погашення 10 років складала приблизно 4,6%. Відповідно до формули Грема, інвестиційний портфель акцій повинен мати принаймні такий самий коефіцієнт прибутка до ціни – Earnings to Price. Розрахувавши зворотнє значення, поділивши 100 на 4,6, отримаємо приблизний максимум коефіцієнта ціна акцій до прибутку – Price to Earnings – у розмірі 21,7. На початку цього розділу Грем говорить, що середнє значення цього коефіцієнта може бути приблизно на 20% нижчим від максимального – це означає, що він рекомендував би купувати акції за ціною, яка перевищує середнє значення прибутку за 3 роки не більше, ніж у 17 разів. Адже за нинішніх курсів акцій і вимог фондового ринку це потенційно привабливий об'єкт для інвестування. 31 грудня 2002 року середнє значення коефіцієнта ціна акції до прибутку – price to earnings 17%, і менше за результатами середнього прибутку за три роки мали понад 200, тобто більше ніж 40% акцій, які входять до складу фондового індексу SP 500. Зі свіжими даними щодо дохідності облігацій з рейтингом AA можна ознайомитися на сайті www.bondtalk.com. Застосування запропонованих критеріїв для відбору акцій зі списку Dow Jones наприкінці 1970 року Акції компаній, які входять до розрахунку фондового індексу Dow Jones наприкінці 1970 року, відповідали практично всім наведеним вищим критеріям, окрім двох. Ми наводимо аналіз, який базується на ціні закриття 1970 року і на відповідних цифрах у таблицях 14.1 і 14.2 – представлено основні дані для кожної компанії. Таблиця 14.1 – основні показники для акцій 30 компаній зі списку фондового індексу Dow Jones'а станом на 30 вересня 1971 року. перше. Кожна із компаній цілком відповідає вимогам щодо розміру. Друге. Фінансовий стан загалом прийнятний, хоч і не для кожної компанії. Лише для двох із 29 промислових компаній співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань було менше двох. І лише для двох компаній чиста вартість поточних активів не перевищувала розміру боргу. Станом на грудень 1970 року кількість компаній у кожній групі зросла із двох до 12. Усі компанії виплачували дивіденди найпізніше з 1940 року. Історія виплати дивідендів п'ятьма компаніями почалася ще в XIX столітті. Четверте, сукупний прибуток був доволі стабільним упродовж останнього десятиліття, жодна з компаній не мала збитків упродовж достатньо тривалого часу. З 1961 по 1969 роки, хоча компанія Chrysler показала незначний збиток у 1970 році. 5. Агреговане зростання прибутку, якщо порівняти середні дані за 3 роки на початку і в кінці десятилітнього періоду, склало 7% або близько 6% на рік. Але в 5 фірм зростання не досягло й однієї третьої. 6. Співвідношення ціни і середнього прибутку за 3 роки склало 839 доларів до 55,5 долара, або 15 до 1 у межах передбаченого нами верхнього ліміту. Сьоме. Співвідношення ціни до чистої вартості активів становило 839 доларів, до 562 доларів. Також у межах запропонованого нами ліміту Півтора при значенні 1. Таблиця 14.2 – основні коефіцієнти для компанії із списку фондового індексу Доу-Джонса станом на 30 вересня 1971 року. Проте, якщо ми захочемо застосувати всі ці 7 критеріїв до кожної окремо взятої компанії, то зрозуміємо, що лише 5 із них відповідатиме одразу всім критеріям. Цими компаніями будуть American Can, American Tell, Tell Anaconda, Swift і Woolworth. У таблиці 14.3 подано загальні дані щодо цих компаній. Таблиця 14.3 Акції компаній зі списку фондового індексу Dow Jones, які наприкінці 1970 року відповідали інвестиційним критеріям. Безперечно! Їхні основні показники набагато краще, ніж у компанії зі списку фондового індексу Dow Джонса за винятком темпів зростання прибутку. Зауважимо, що спільні дії ринку, починаючи з грудня 1970 року до початку 1972 року, демонстрували гірші результати порівняно з фондовим індексом Dow Джонса. Це ще раз підтверджувало той факт, що жодна система чи формула не забезпечує надзвичайних результатів на фондовому ринку. Лише дотримання наших вимог гарантує, що інвестор отримає прибуток за свої вкладені кошти. Застосування особливих критеріїв до обраних компаній промислової групи свідчить про те, що всім нашим критеріям задовольнятиме лише відносно невелика кількість компаній із нашого списку – ми наважимось зробити припущення, що близько 100 таких акцій можна було побачити у фондовому довіднику Stock Guide Агенції Standard Poor's наприкінці 1970 року, і їх достатньо для того, щоб інвестор зробив правильний вибір. Легкий у використанні онлайн-сервіс оцінки акцій, за допомогою якого можна перевірити акції фондового індексу S&P 500 на відповідність критеріям Грема, доступний за посиланням www.quickand.com/investments/stocks/search/full. Рішення щодо вибору акцій компаній комунального сектору Якщо звернутися до акцій комунальних компаній, то ми побачимо, що тут ситуація для інвестора більш сприятлива і приваблива. Коли Грем писав цю книгу, єдиним загальнодоступним інвестиційним фондом, який спеціалізувався на акціях компаній комунального сектору, був Franklin Utilities. Сьогодні таких фондів налічується понад 30. Грем ніяк не міг передбачити фінансового занепаду, спричиненого закриттям і банкрутством атомних електростанцій. Так само, як і наслідки ухвалення деяких законів у Каліфорнії. Курси акцій комунальних компаній зараз не такі стабільні, як за часів Грема. І більшість інвесторів повинні отримувати їх лише через добре диверсифіковані недорогі інвестиційні фонди на зразок Dow Jones US Utilities Sector Index Fund, тікер IDU, або Utilities Select Sector SPDR, тікер XLU. Докладніше на сайтах www.ishares.com і www.spdrindex.com/spdr. Переконайтеся в тому, що ваш фондовий брокер не бере комісійних за реінвестування ваших дивідендів. Проте більшість таких акцій не підійдуть пасивному інвесторі через результати роботи в минулому і значення коефіцієнта ціна акції до прибутку. Розглядаючи акції комунальних підприємств, Виключимо з нашого списку один із критеріїв – співвідношення поточних активів до поточних зобов'язань. Достатність оборотного капіталу в цій сфері забезпечується за рахунок продажу облігацій і акцій. Усе, що нам потрібно, це лише адекватне співвідношення акціонерного капіталу і боргу. Отже, ми повинні виключити більшість акцій нафтогазових компаній, оскільки вони імітували велику кількість облігацій. Орентуванням такого кроку може слугувати той факт, що платежі за облігаціями гарантовані закупівельними контрактами. Але подібні міркування можуть виявитись надто складними для пасивного інвестора. У таблиці 14.4 представлені зведені дані 15 акцій, які входять у розрахунок фондового індексу Dow Jones для комунальних підприємств. Таблиця 14.4 – Зведені дані для акцій 15 компаній, які входять у розрахунок фондового індексу Dow Jones для комунальних підприємств станом на 30 вересня 1971 року. Для порівняння, в таблиці 14.5 узагальнено аналогічну картину довільного відбору акцій інших комунальних компаній із лістингу Нью-Йоркської фондової біржі. Таблиця 14.5. Дані щодо другого списку акцій компаній комунального сектору станом на 30 вересня 1971 року. З початком 1972 року пасивний інвестор отримав достатньо широкий вибір акцій комунальних компаній, кожна з яких відповідала нашим вимогам з погляду як фінансового стану, так і ціни. Акції цих компаній пропонували все, на що міг претендувати інвестор, купуючи звичайні акції. На відміну від провідних промислових компаній, які представлені в розрахунку фондового індексу Dow Джонса, у минулому вони демонстрували майже такі самі показники зростання, а ще нижче коливання річних показників. Крім того, акції комунальних компаній мали нижче значення коефіцієнта ціна акції до прибутку і ціна акції до балансової вартості. Дивідентна дохідність була набагато вищою. Фінансове становище комунальних компаній як регульованих монополій однозначно більше приваблює консервативних інвесторів. Згідно із законодавством, комунальні компанії зобов'язані встановлювати такі рівні дохідності інвестованого капіталу, які були б привабливі для інвестора. Останнє відповідно отримує надійний захист своїх інвестицій від інфляції. Незважаючи на те, що процес державного регулювання комунальних підприємств часто недосконалий і, можливо, доволі повільний, це не заважає комунальним компаніям досягти хороших показників дохідності інвестованого капіталу впродовж багатьох десятиліть. Для пасивного інвестора головна привабливість акцій комунальних компаній у наш час полягає в їхній доступності завдяки помірним порівняно з їхньою бухгалтерською вартістю цінам. Це означає, що за бажання він може ігнорувати думку фондового ринку стосовно цінності таких акцій і вважати себе співвласником добре організованого бізнесу, що дає хороший прибуток. Котирування фондового ринку завжди допомагають йому користуватися привабливими можливостями, якщо такі виникають. Або для покупки акцій за надзвичайно низькими цінами, або для продажу, коли ціни справді надто високі. Ринкові показники комунальних компаній, які наведені в таблиці 14.6 разом із показниками компаній з інших сфер бізнесу, вказують на те, що в минулому вони надавали інвесторам широкі можливості для прибуткового використання своїх інвестицій. Таблиця 14.6. Динаміка цін і коефіцієнтів ціна акції до прибутку «Піна і» &E, для різних компаній, які входять до складу фондового індексу Standard Poor's за 1948-1970 роки. Попри те, що темпи зростання прибутку не були такими ж високими, як в акції промислових компаній, окремі комунальні компанії, на відміну від компаній інших груп, показали кращу цінову стабільність упродовж більшості періодів часу, які були проаналізовані. Позицію Грема добре підтверджує той факт, що нудний фондовий індекс Standard Poor's Utility Index упродовж 30 років до 31 грудня 2002 року показував вищу дохідність, ніж розхвалений індекс Nasdaq. Дивовижно те, що якщо вірити таблиці 14.6, відповідні коефіцієнти ціна акції до прибутку для промислових і комунальних підприємств за останні 20 років помінялися місцями. Така зміна має більше значення для активного інвестора, ніж для пасивного. Але вона також свідчить про те, що навіть портфель пасивного інвестора час від часу потрібно переглядати. Особливо, якщо акції стають надзвичайно переоціненими і можуть бути замінені на інші з прийнятнішою ціною. На жаль, у випадку приросту капіталу інвестор змушений буде сплачувати податок, що для типового інвестора рівноцінно розрахунком із дияволом. Досвід, наш давній добрий помічник, показує, що в такій ситуації краще продати і заплатити податок, ніж не продавати і шкодувати. Вибір акцій залізничних компаній Ситуація з акціями залізничних компаній суттєво відрізняється від ситуації з акціями компаній комунального сектору. Перевізники сильно постраждали як від жорстокої конкуренції, так і від суворого державного регулювання їхнього бізнесу. Хоч вони і натерпілися від зростання витрат на фонд оплати праці, однак в інших галузях економіки виникли не менш складні проблеми, пов'язані з оплатою праці. Пасажири здебільшого стали подорожувати автомобілями, автобусами і літаками, а те, що лишилося на долю залізничного транспорту, виявилося дуже збитковим. Значний відсоток вантажних перевезень також почали здійснювати автотранспортом. Упродовж 50 років більше половини залізниць країни неодноразово ставали банкрутами або переходили під зовнішнє управління. Але не всі ці півстоліття були такими невдалими для перевізників. Траплялися й періоди процвітання залізничної галузі, особливо під час Другої світової війни. Деяким залізничним компаніям вдалося отримати прибуток і виплачувати дивіденди, незважаючи на загалом складну ситуацію в галузі. Фондовий індекс Standard Poor's із 1942 до 1968 року збільшився в 7 разів, що було не набагато менше зростання сукупного індексу комунальних компаній. Банкрутство найбільшої залізничної компанії Penn Central Transportation Co. в 1970 році сколихнуло весь фінансовий світ. Це трапилося за рік чи два до того, як курс акцій цієї компанії досягнув найвищого рівня за всю її історію. Ба більше, впродовж 120 років компанія постійно виплачувала дивіденди. У розділі 17 буде подано короткий фінансовий аналіз стану справ цієї залізничної компанії, для того, щоб продемонструвати, як уважні аналітики змогли помітити наростання негативних моментів у діяльності компанії, і чому не радили купувати ці акції? Фінансовий крах однієї цієї компанії серйозно вплинув на позиції акцій залізничних компаній загалом. Зазвичай немає сенсу давати загальні рекомендації стосовно цієї чи іншої групи акцій в цілому. І на це є серйозні причини. Цінова динаміка акцій залізничних компаній, представлена в таблиці 14.6, свідчить про те, що вони, в принципі, часто відкривали можливість заробити непоганий прибуток. Але, на нашу думку, велике зростання прибутку не було гарантоване. Ми обмежимо наші міркування таким висновком. В інвестора немає категоричних причин для того, щоб відмовитися від володіння акціями будь-якої залізничної компанії. Але перш ніж їх купувати – він має переконатися в тому, що за свої гроші отримає справді вартісні акції, і в нього немає потреби шукати якісь інші акції. Нині на ринку залишилися акції тільки кількох провідних залізничних компаній, зокрема Burlington Northern, CSX, Norfolk Southern і Union Pacific. Поради, викладені в цьому розділі, Можна також застосувати і до акцій авіакомпанії з їхніми величезними поточними збитками і майже постійно поганими результатами впродовж майже півстоліття, що дуже нагадує ситуацію із залізничними компаніями за часів Грема. Вибірковість пасивного інвестора Кожен інвестор хоче, щоб дохідність його портфеля акцій була вищою за середню ринкову. Тож читач може поставити питання – чи можу я розраховувати на формування інвестиційного портфеля виняткової якості, якщо звернусь до компетентного радника або фінансового аналітика? Зрештою, може сказати він, правила, викладені в цій книзі, досить прості і логічні. Фінансовий аналітик з хорошою підготовкою має використовувати всі свої знання та вміння і запропонувати дещо краще для портфеля акцій, ніж просто акції, які входять до розрахункової бази фондового індексу Dow Джонса. Якщо це не так, то навіщо йому всі ці статистичні розрахунки і красномовні роздоби? Уявімо, що наприкінці 1970 року ми попросили 100 фінансових аналітиків вибрати для інвестування 5 найкращих акцій із списку фондового індексу Доу-Джонса. Лише деякі з них зроблять однаковий вибір, а в більшості аналітиків результати будуть повністю відрізнятися. Це не так уже й дивно, як може видатись на перший погляд. Основна причина полягає в тому, що поточна ціна кожної відомої акції досить добре відображає як яскраві моменти в її фінансовому минулому, так і загальний погляд учасників ринку на її майбутні перспективи. Тож думка будь-якого аналітика, що акції саме цієї, а не іншої компанії краще підходять інвесторові, здебільшого свідчить про його особисті уподобання та очікування, або ж про те, що у своїй оцінці він віддає перевагу якомусь одному набору факторів з-поміж безліч інших. Якби всі фінансові аналітики були впевнені в тому, що якась акція краща за решту, ціна цієї акції швидко зросла б. Що нівелівало б усі її попередні переваги. Грем коротко викладає суть гіпотези ефективного ринку, наукової теорії, згідно з якою ціна кожної акції відображає всю доступну учасникам фондового ринку інформацію про компанію. Коли мільйони інвесторів щодня ретельно вишуковують привабливі об'єкти для купівлі, малоймовірно, що серйозні помилки існуватимуть дуже довго. У давньому жарті йдеться про двох професорів, які прогулювалися вулицею. Один із них побачив купюру в 20 доларів і нахилився, щоб її підняти. Та інший схопив його за руку і сказав, не варто, якби це була справжня 20-доларова купюра, її б уже хтось забрав. Попри те, що ринок не може бути ідеально ефективним, здебільшого він майже близький до цього – а тому розумний інвестор нахилиться, щоб підняти 20-доларову банкноту фондового ринку лише після ретельного аналізу і мінімізації витрат на здійснення торгової операції і сплату податків. Наводячи твердження про те, що поточна ціна відображає як відомі факти, так і очікування, ми хотіли привернути увагу до подвійної природи оцінок фондового ринку. Відповідно до цих двох елементів оцінки існують два протилежні підходи до аналізу цінних паперів. Для того, щоб бути впевненим, кожен компетентний аналітик дивиться радше в майбутнє, ніж у минуле, бо усвідомлює, що його робота виявиться поганою чи хорошою залежно від того, що трапиться в майбутньому, а не від того, що вже трапилося колись. Однак дані про майбутнє можна отримати двома способами – на основі прогнозу і методом захисту. Це одне з основних положень книжки Грема. Дії всіх інвесторів іронічні за своєю природою. Ми інвестуємо сьогодні, але інвестуємо заради майбутнього. І, на жаль, майбутнє майже завжди непередбачуване. Ті, хто роблять ставку на інвестування на підставі прогнозів, намагаються визначити, чого досягне компанія в майбутньому. Зокрема, чи спостерігатиметься постійне зростання її прибутку? Ці висновки можуть ґрунтуватися або на дуже ретельному вивченні таких факторів, як попит і пропозиція в певній галузі, обсяги продажів, ціна і витрати, або ж можуть бути зумовлені доволі наївними спробами перенести темпи зростання з минулого на майбутнє. Якщо ці спеціалісти переконані в тому, що довгострокові перспективи незвично сприятливі, то майже завжди рекомендуватимуть купити конкретні акції, не приділяючи надто багато уваги ціні, за якою вони продаються. Такою, наприклад, була загальна думка про акції авіакомпаній, незважаючи на те, що результати їхньої діяльності починаючи з 1946 року викликали неабияке занепокоєння. У передмові ми коментували розбіжність між суттєвим зростанням курсу акцій авіакомпаній і розчаруванням від динаміки їхньої дохідності. І навпаки, ті інвестори, які покладаються на захист інвестицій, в аналізі завжди приділяють особливу увагу ціні акцій. Їхня основна мета полягає в тому, щоб переконатися в суттєвому перевищенні, тобто маржі, поточної вартості акцій над її ринковою вартістю. Саме маржа зможе взяти на себе можливі в майбутньому удари несприятливого вирішення ситуації. Загалом, таким інвесторам не так важливо перейматися довгостроковими сприятливими перспективами компанії, як бути впевненими в тому, що компанія продовжить своє існування. Перший прогнозний метод інвестування можна ще назвати якісним підходом, оскільки він акцентує увагу інвестора на перспективах бізнесу компанії, управління нею і інших – не вимірюваних, хоча і надзвичайно важливих факторах, які свідчать про якість. Другий захисний метод ще можна назвати кількісним або статистичним підходом. Тому він надає особливе значення вимірюваним взаємозв'язкам між курсом акцій і прибутком компанії – активами, дивідендами тощо. Вибір звичайних акцій на підставі кількісного методу – це насправді продовження того підходу, який фінансові аналітики вже давно застосовують, вибираючи облігації і привілейовані акції. У нашій дослідницькій і професійній діяльності ми завжди спиралися на кількісний підхід до інвестування. Насамперед, ми хочемо бути не просто впевнені в тому, що за свої гроші отримаємо прийнятну вартість, а й підкріпити нашу впевненість конкретними цифрами – ми не можемо вірити на слово тим, хто із запалом розхвалює майбутнє компанії, не надаючи достатньої інформації стосовно курсу акцій. До речі, прогнозованого підходу дотримувалась більшість спеціалістів з інвестування. На їхню думку, значення прогнозів щодо розвитку бізнесу, якості управління, стану інших нематеріальних активів, людського фактора небагато важливіші за показники, одержані під час вивчення звітів про діяльність компанії – її баланс та інші сухі цифри. Таким чином, вибір найкращих акцій – це, по суті, доволі суперечливий процес. Ми радимо пасивному інвестору не дуже на цьому зациклюватися. Ліпше зосередити свою увагу не на виборі окремих акцій, а на диверсифікації свого портфеля. Загально прийнята ідея диверсифікації принаймні частково заперечує амбіційні претензії стосовно можливості вибору найкращих акцій. Якби хтось міг безпомилково обрати найкращі акції, то від диверсифікації своїх інвестицій зазнав би лише збитків. Ми вважаємо, що пасивний інвестор, який дотримується чотирьох загальних правил добору звичайних акцій для свого портфеля, дивитись розділ 5, має можливості для певного маневрування. У найгіршому випадку дотримання своїх рішень не завдасть йому жодної шкоди. Ба більше, може покращити його результати. Беручи до уваги зростання впливу науково-технічного прогресу на довгострокові результати бізнесу корпорацій, інвестор просто не може не врахувати його у своїх розрахунках. Тут, як і в будь-якій іншій галузі, він повинен шукати золоту середину між їх ігноруванням і надзвичайною до них увагою.